Det är den 7 januari 2013. Det här är avsnitt 32 av Radio Framåt. Varmt välkomna till Radio Framåt, det här är ju något av en säsongspremiär för den tredje säsongen Även om det kanske är mest av någon form av kuriös betydelse där, om det, huruvida det är i olika säsonger Men ett litet uppehåll har det ju varit från de vanliga avsnitten med, ett, med en julspecial, en uppsätta kväll och en nyårs special. Jag som pratar nu heter Dan Eriksson och med mig har jag som vanligt Magnus Söderman God fortsättning på er kära lyssnare och välkomna och jag har också med mig Jonas. Stier. Jag säger samma. God fortsättning. Um, vi börjar med Magnus. Uh, eftersom att du bojkottade oss på nyårsafton. Um, så um, ja, god fortsättning får man se tillbaka. Och uh, hur uh, har uh, mellandagarna och uh, nyåret varit? Det har varit på tok för mycket ledigt kan jag tycka. Jag blir sådär ur fas när när man är ledig och så jobbar man lite en dag och sen är man ledig igen och sådär. Jag tycker inte om det där. Eh, jag tar helst bara ut eh, två veckors semester och jag tycker det är mycket bättre att arbeta eh, faktiskt än att hålla på att vara ledig. Så det är vansinnigt mycket. Visst är det väl bra att man har tid att göra eh, så att säga andra saker, eh, viktigare mm. saker det vill säga arbeta politiskt och jag har under de här eh, helgerna faktiskt lyckats i stort sett slutföra en liten ett litet, ett litet skriftverk Som kommer att Publiceras här framöver När vi är klara med alla finputsningar Och sådär Alltså det är någonting du har författat själv Eller är det någonting du... Ja det är något jag har författat helt själv faktiskt ah. Som har då strömmat ur min Fullproppade hjärna Av fullständig galenskap Fast det här är inte galenskap Utan det här kommer då vara väldigt, väldigt bra På väldigt många sätt tror jag Och de... de så att säga testgruppen Det är inte helt klarläst I den ännu, men de som har läst den Har tyckt att det är Riktigt bra, så att vi får se Vad det blir av med det hela mm. Spännande Jag sa ju att jag skulle hinna för er <hör> <Ja>. <hör> Men där kan vi säga också då Att på nyårsafton På vårt specialprogram Avsnitt 31 Så hade vi en auktion på det sista exemplaret av din skrift till för Norden. Precis. Såg du hur mycket pengar vi fick in på den? Det måste ju vara ett skrivfel eftersom det stod 1500 här. Kan jag inte tänka mig det? Ja, det är 150 var det. Noll. Ja. <laughs> Nej, 1500 15, kronor. Det var, det var faktiskt... Eh, eh, vad, säger man? Eh, strid in, vad säger man? Strid in på. Strid på kniven. Strid strid på på kniven. Ah, ja, ja. Någonting strupet skulle jag in med där också. Kniven mot strupen och så vidare. Eh, för att eh, det kom in ett bud strax under 500 kronor precis innan. Det var, det var verkligen sådär att det var två stycken som slogs om det. Okay. Eh, men riktigt kul. Ja, nej, men jag kände väl lite grann vad sådant idag det, det där trodde jag väl inte riktigt. så sen om man, alltså det är jättekul att man är villig att lägga de pengarna på det sista exemplaret, absolut. Och jag har den boken här nu så att jag ska sätta mig och Äh, skriva någonting i den äh, Jag kan redan på förhand Be om ursäkt för min handstil äh, Tacka Gud för datorer Men äh, så att han, han Eller hon, jag vet faktiskt inte vem det var Kan som, du inte skriva, kände... skriva ut en, en grej Och lägga i alltså. ja, Jag funderar nästan på det För då kan oh. jag i alla fall personen läsa signera, liksom. ja. Ja, Det får nog bli så annars så, så, Jag får ju inte handen, får ni det? Äh, när man skriver för hand Om man är ovag Fullständigt jag skriver faktiskt ganska mycket för det. Jag har gjort en, en sak av att, um, att göra det. För att och det är ingen förvånade jag alltså, precis måste... säga det. Då är det alltså en gåspenna vi ser när vi ser dig eh, på bild. Eh, när vi, vi försvackar och sådär. För det är det du har. Mm. Gåspenna och bläckorn. Ja, precis. Jag, jag, jag, Fysketspenna, jag faktiskt... det är ju vidrigt. Nej, men, men jag använder faktiskt reservor -pennan. Det ska jag, det ska jag så att, därför dock... att det, är mycket, det är mycket skönare att skriva med man skriver liksom längre perioder Men, men ja. däremot är det opraktiskt Om man bara ska skriva några uh, Kortare saker liksom. Anteckningar Eller, uh, eller så men, men det, är det, det... När, när du rakar dig Använder du då rakniv eh, Rakhyvel, rakmaskin Eller en trubbesten <laughs> Nej, alltså trubbesten Är väl med din stil Tror jag <laughs> <laughs> Ja Nej, um, jag använder råkhubel faktiskt. Det ja. okay. Är allt bra annars, Jonas? Har det varit fint här veckan efter nyår? Ja då, det har varit, det har varit bra. Jag har, har jobbat ganska mycket under helgerna så att jag har inte haft inte haft tillfälle att uppvakta min musa på samma sätt som har. Men har. Så att det har inte blivit mycket skrivet, ingenting rättare sagt. Och, alltså, lite lite förberett inför dagens program också, men det är ju, är ju bara... Uh, business as usual för mig. Vi ska säga det med dagens program också uh, Vi har en uh, En tråkig nyhet och en glad nyhet uh, Och den tråkiga nyheten kommer Vägas upp av den glada nyheten uh, <laughs> den, uh, vi, börjar med, <laughs> vi börjar med lite tråkiga nyheten Det är att uh, Radio Framåt kommer bli Kortare idag och i framtiden Än vad det har varit tidigare Tidigare har vi sänt uh, fram till minst 22.00 Alltså två och en halv timme det kommer vi väldigt sällan göra i framtiden. Utan vi kommer sända till ungefär 21:00, minst till 21:00, men runt där någonstans kommer vi sluta. Så att programmet kommer bli ungefär en och en halv timme eller en timme 45 minuter och sånt. Men det växer upp av att radio framåt från och med nu kommer sända två gånger i veckan. Och det här är ett steg vi har velat ta länge Och det ska bli intressant att, att pröva det Och se vad det ger för resultat på programmen Och hur det tas emot av lyssnarna Så att från och med nu så kommer vi att sända Måndagar och torsdagar Och det är samma tid 19.30 Men programmen är lite kortare Men totalt över en vecka blir det ju mer radio framåt Än tidigare Så att det här är vi väl laddade inför Magnus Ja men det tycker jag det kommer bli skönt. Man har ju själv känt att den här sista timmen eller halvtimmen som har varit på, på ordinarie program man har blivit moss i huvudet och, och trött och man, man sitter mest och försöker upprätthålla skenet av att man fortfarande har någonting vettigt att säga när man sedan länge glömde bort vad det var. Så att jag tror att det kan bli bättre när vi kan ja, när vi tvingar oss själva att vara lite mer fokuserade lite mer snabba och prata lite snabbare och så vidare. Mm. Um, och sen jag tror också absolut det kommer att bli en helt annan sak En helt annan skärpa ett, Fullständigt annat fokus Och ett helt annat tempo För tanken absolut. är ju att vi ska klämma in lika mycket information På lika fast på, på kortare tid helt enkelt Ja, absolut Om ni nu jag... tror att ni har kommit fram snabbspolningsknapp, så jag på Snabbspolningsknappen så har ni inte gjort det Jag ska gå ut med en liten varning också uh, Det är nämligen så att Det har börjat spira sig Ett nytt sätt att uh, Ta över folks eh, sådana smarta mobiltelefoner. Eh, och det är någonting som eh, antifascisterna har använt sig av i Tyskland. Eh, och det, jag vet inte om det har sprids i Sverige igen, utan det här uppmärksammades för några dagar sedan här, här i Tyskland. Det börjar, för er som använder eh, olika program för att skicka meddelanden till varandra gratis, som till exempel Whatsapp, och det går i och för sig vid SMS också. Men man skickar med länkar. Eh, och eh, de här länkarna. ...laddar automatiskt ner en programvara som gör att man kan få kontroll över din mobiltelefon. Alltså läsa dina sms och, och komma över telefonboken och allt annat. Idag har man ju så mycket i mobiltelefonen. Och i Tyskland har de gjort så att de har skickat ut sms som har sett ut som att det kommer från någon nationalist, men det är från ett nummer man inte har. Men väldigt trevligt sms som ja, det känns som att man skulle komma från någon man känner. Jag fick det här meddelandet idag och valde att inte klicka på länken vis av tidigare kunskap av hur saker kan fungera utan svarade istället på sms och frågade vem det var fick inget svar och ringde då till en av nationalisterna i Berlin som berättade att de har fått in flera rapporter om det här och att de har undersökt det och kommer fram till att det är någon form av skadlig programvara som installeras. Så tänk bara på det. Det är samma sak med mejl såklart också. Men får ni länkar från nummer ni inte känner till eller överhuvudtaget, saker som bara ser konstigt ut klicka inte på det onödan för att det kan ni ta skada av. Sen vad man kan göra med all information det vet vi aldrig men man vet väl inte att någon ska snoka i ens privata saker hur som helst då? Jag tycker ni ska spara ihop till en reservorpenna okay. <laughs> En snygg telefonbok Jag är ifrågasätter att de där telefonerna är smarta överhuvudtaget Jag tycker det är ett hån mot, mot sann intelligens Som vi, i alla fall några av oss människor Äger att kalla en telefon smart Det är ju som ett dum i huvudet Alltså den kan ju inte göra någonting Utan att vi har sagt åt den att den ska kunna göra det Så var då smart? Dumnheter Ja. Nej men bara en liten varning Det kommer säkert spridas till Sverige också uh, tills... Ja nu när du har sagt det så kommer de väl Sätta sig och börja titta direkt på olika lösningar ja. det Bra T dag Tills det här säkerhetshålet har uh, löst det på något sätt um, Realisten.se är igång också uh, Med sin prenumerationssatsning Och uh, det ser spännande ut Det är mycket som fortfarande Håller på att falla på plats men det är kul att de är igång så att eh, om ni inte redan har eh, tänkt en prenumeration på realisten.se se till att göra det eh, så fort som möjligt så ska vi nog se att det händer massa kul. Nu går vi över till eh, vårt eh, fasta inslag. Jag säger inget mer för då blir Magnus förvirrad. En till historien den här veckan alltså um, Och uh, vi börjar uh, Långt tillbaka i tiden Som sig bör Då börjar vi 49 år före Kristus uh, Den romerska senaten beslutar Att Julius Caesar Som har slagit läger vid floden Rubicon Måste lämna befälet över sin armé Caesars svar blir att tre dagar senare Gå över floden med sina trupper Och med de berömda orden Tärningen är kastad därmed inleda det romerska inbördeskriget. Och på latin heter Tärningen är kastad. Ja, eller Precis. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, tärningus eru kastadus. Äh, faktum är väl att om jag inte missminner mig så var det alltså själva det här äh, övergåendet av floden Rubicon. Det var väl ett brott mot lagen att göra det att en... en äh, vad var han för någonting? Äh, Caesar. Ja, befäl, han var fällhavare. Ja, vad hette det på... på, på, på, på, på Befälhaverus. Befälhaverus. Ja, skitsamma. Alltså det fanns i lagen så sa det att en befälhavare fick inte passera vissa, vissa delar med sina armé så där därigenom så var ju då kastad. Ja, mm. var tvungen att fullfära. Det intressanta är också att alltså, flera av Julius Caesars böcker eller böcker, alltså så att säga nedteckningar om sina fälttåg och liknande finns ju att, att tillgå. Slagen mot, mot germanerna och vad han vill vara härjade, så att säga. Mm. Så det är intressant. Helt klart. Ja, alltså, vad, vad kanske inte alla vet om, om uh, Cesar, är att han, uh, han var en lysande stilist. Och han, framförallt hans, hans uh, <laughs> urslutsläggning sedan han läste latin De Bello Gallico, alltså under det ga, uh, galliska kriget. Mm. Um, är en sån där uh, klassisk text. Uh, inte främst för, för sin, uh, sin, sitt Säga, historiska världar, utan uh, som ett lysande exempel på, på en liksom, glasklar uh, glasklar latinsk prosa. Mm. Um, jag fick läsa den själv faktiskt, eller läsa den, alltså interpreterade under lång tid som, som studietext när jag själv pluggade latin för väldigt många år sedan. Så att jag, jag, jag kommer ihåg att jag frapperades av det där själv, även om jag inte kunde, fortfarande inte kan latin på det sättet så så, så liksom Klarheten och skärpan Enkelheten i språket Är imponerande mm. Och sen så är det väl så Jonas Att man ska helst läsa den på latin va? <laughs> Den finns <laughs> även på, en jag, på, jag, på vet, jag, jag vet inte hur översätter det Men jag är helt säker på att Att, att den återspeglar På något sätt den, den här liksom, Klara Stilen mm. Ja nej Uh, och många heller inte vet är att min katt heter Cesar mm. Nu vet ni det också Hade Cesar blivit stolt över att höra <laughs> 1439 Ett bondeuppror i Finland Som utbröt året innan slås ned av riksföreståndaren Karl Knutsons trupper uh, Sen hoppar vi bakåt i tiden ja, det Konstig research där 1435 Ursäkta. Engelbrecht Ängelbrektsson utses till svensk rikshövets man vid ett möte i Arbåga. Utnämningen innebär att Ängelbrekt är landets högsta befälhavare i avsaknad av kung. För den sittande Erik av Pommen har blivit avsatt året innan. Varför har vi slutat då att lyfta upp Ängelbrekt? Det var ju en, en klassiker på, på 90-talet. Vi hade ju till och med Ängelbrektsmarschen i Stockholm. Ja, det, det fortsatte ganska långt in på 2000-talet också. Jag vet att... Eh, under tiden jag var medlem i NDU så fanns ju Engelbrektsmatchen och även efter fram till säkert 2006 eller någonting så höll NDU igång den traditionen mm. nu mm. finns det ju inget NDU så det. Vet inte. Mm. Nej men alltså han är intressant på, på, på olika sätt men för, förutom förutom det rent historiska då och återigen så gav ju Engelbrekts som, som gestalt redan tidigt skulle säga han gav upphov till eh, kanske de första uttalat nationalistiska eh, uttrycken på svenska. Och, och framförallt då kanske eh, biskop Thomas eh, frihetssång. Eh, ja, och där måste jag säga det är något av det mest... Alltså det är en fantastisk liten bit, kort cool. <laughs> eh, just just frihetssången. Otroligt eh, rörande och... Eh djupsinnig, fast väldigt mm. enkel. Den ja. har sats också eller den har väl spelats in också av svenska ungdomar, inte det? Jo, det har den nog. Stämmer. Möjligt. Har ett minut av det. Mm. Um, nu går vi rätt här i kronologisk ordning igen. 1610. Astronomen Galileo Galilei observerar för första gången Jupiters fyra största månar. Uh, nu har väl Jupiter jättemånga månar eller? Hur många har han? De? Nej, det är Saturnus som har jättemånga månader. Jag har ingen aning. Du får fråga Galilei. Ja, han svarar ju aldrig när är ringer längre. <laughs> Men det är Michelangelo. <laughs> det är mest Björn Schiff som har problem med Michelangelo. 1904. Första svenska Antarktisexpeditionen under Otto Nordenskjölds ledning återvänder till Stockholm. Under jubel och klang. På den tiden då, då människor var stolta över svenskars eh, upptäckter och förehavanden. Nu är det bara slatan som, som får applåder. Slatan. Jo, men fenomenet är ju mycket detsamma, ärligt talat. Det ja, ja. var ett fokus på annat då, men, men det är väl ungefär samma sak som om, ja, när folk flockas till kungsan för, för att hylla fotbollslandslaget eller... Och de har gjort. Den ja, ja, visst, men det ena är ju mer rättfärdigt än det andra. Men den Otto som jag menar, han skulle jag vilja hylla, men jag tänker inte hylla någon som har spelat boll. Liksom, ja, att vi ha bekylla? den här diskussionen igen? <laughs> Nej, men alltså visst, man kan tycka att de gör bra. Oh, gud vad han gjorde en bisakletas jävligt snyggt. Oj, oj, oj, oj. Men för det helst säkerhet, jämför det med Sven-Hedin eller Nordensköld eller Månlandarna till exempel. Jo, de som men, men på äh, månen. idrott kan ju ha en kraft av att samla en stad, en nation, ett folk. Ja, ja, alltså, det finns ju en fantastisk... Och, äh, och sen, så, sen, sen Magnus, i ärlighetens namn, skälet till att man, att man hyllade Nordensköld och så, där, så på den tiden... Det var ju lite grann, de flesta som gjorde det hade ju ingen, ingen som helst aning om uh, vad han hade gjort, eller vad han hade varit, eller, uh, eller sådär. Utan, lite, i allheten, så lite grann så, så var de dåtidens tidens uh, liksom, uh, filmstjärnor, eller liksom rockstjärnor, eller, ja uh, där, har rockstjärnor, vi det, där, där har vi det, kära lyssnare. Dan och Jonas, uh, framförallt Dan, sitter hellre på. På Söderstadion och hyllar, mm. medans jag drömmer tillbaka till en tid då vi hyllade storhet och framsteg. Men vi är olika på olika sätt och vis. Nürnberg eller, Nürnberg-dagarna eller eller Söderstadion? Jag, jag har inte emot. Nu <laughs> har inte upplevt en riktigt regntung höstmatch på Söderstadion när Kan vi inte, kan vi inte komma till en upp. kompromiss och tänka, tänka oss att vi... Uh... Eh, tänk oss tillbaka till 1912-års olympiad i Stockholm. Då, där har man liksom det bästa av alla bitar. Absolut. Och glöm mycket bort att Carl-Eonfrid eh, Karlberg var en del av eh, gymnastiklaget som vann guld. Mm. Mm. Det är fint. Ja. Eh, 1964 ett upprop om att eh, kristendomsämnet ska bevaras på gymnasiet undertecknat av 2,2 miljoner svenskar överlämnas till den svenska regeringen. Mm. Mm. Uh, det ser man. Och uh, kristendomsämnet blev det, är det som sedan blev religionskunskap, eller hur? Mm. När, man, när man skulle diversifiera det lite. Mm. Precis. 1974, bensinransonering införs i Sverige under den pågående oljekrisen, sex dagar efter att elransonering har införts. Mm. Det där är nog många som inte vet om Nej, ja. att det har varit så. Ja, inte så nära i tiden i alla fall. Nej. Mm. Eh, också 1974 Den svenska riksdagens högtidliga öppnande Hålls för sista gången i riksalen På Stockholms slott Från och med året därpå påhålls öppnandet Enligt den nya riksdagsordningen Istället i riksdagshuset Och där kan alla Antimonarkister eh, anti klappa händerna Vänster och höger och nationalister tillsammans För det var ju då Den gamla traditionen försvann Helt enkelt den gången då då, då politikerna slutade sitta på små stolar eh, nedanför kungen som då samlande är ställt för Sverige och att drabanterna vandrade in med, med, med, med höjda svärd för att visa att Sverige står över allting. Det har vi ändrat på nu och det har vi en massa nationalister som tycker är jättebra. Så nu fortsätter vi att avskaffa kungahuset och håna den svenska traditionen, absolut. Mm. Ni märker att jag blev lite upprörd där. Jo, men jag håller med dig där, Magnus. Alltså, den där vad ska jag säga, allmänna traditionsfientligheten som, som, uh, som råder på sina håll, den, den är uh, ingen vidare. Tyvärr så finns det en, en, en stor portion modernism i den nationalistiska rörelsen. Oh, ja. Oh, ja. men det är uh... alltså, med det har att göra med historielöshet i de flesta fall. Absolut. Ja, um, som vi ofta börjar konstatera, vi vi är barn av vår tid. Det, det är, har en ganska stor del i det hela. Jo, jo. men man kan också sätta sig ner att, att faktiskt studera, fundera, resonera och inte helt blindt bara hävda utan att någonsin lyssna på motargumentationer eller överhuvudtaget vilja ha en diskussion om någonting för att då blir man bara lite småsur. Jag har själv gått från att vara extrem anti monarkist eh, till insåg att det jag hållit på med att vara, alltså att, jag insåg att det jag höll på med var att föra fram en, en marxistiskt inspirerad nationalism istället. Eh, jag kunde inte göra de distinktionerna mellan eh, mellan saker och ting eh, och det tog många år för mig att lära mig och förstå det där. Mm. Eh. Och sen blir det ju alltid så att när man själv insåg det så blir man förbannad på alla andra som inte inser det. Men jag försöker vara lite så där snäll ändå. Äh, är den här det här vad din, äh, din nya skrift kommer handla om? Nej, definitivt inte. Vad kommer den handla om? Det säger jag inte. Oh. Jag tror att jag skulle ta dig så här off guard där. <laughs> nej du, nej du. Äh, 1989, äh, då firar man ju till exempel till Tyskland att Berlinmuren föll. I Sverige mm. har vi något annat att fira. Mm. För att den här veckan i historien... Så undertecknade Ösel ett Vänortsavtal med Gotland Vilket blir det första avtal Estland Tecknar med något europeiskt land Estland är vid denna tid fortfarande Delrepublik i Sovjetunionen Men mycket snart inleds självständighetsprocessen Och landet blir självständigt 1991 mm. Det vet jag inte, nu försökte jag vara lite rolig där Vi firar inte det så mycket Men det är intressant Att det faktiskt skedde först med, med Sverige Ja, och sen måste jag säga en annan mm. sak som är intressant. I sammanhanget, var, jag läste en kommentar på realisten eh, idag, eh, angående det var en person som, som eh, ifrågasatte huruvida han skulle få se någon som helst förändring på situationen under sin livstid. Eh, alltså situationen i Sverige och att han, var, han verkade vara väldigt, eller hon eh, verkade vara väldigt eh, desillusionerad, eh, upplevde som. Och där vill jag lägga in, alltså, alldeles oavsett så är det ju många gånger under historiens lopp som människor som har levt i en brytningstudie utan att veta om det har varit väldigt eh, övertygade om att nej, det kommer inte bli någon ändring vi, det, alltså, krafterna utifrån är för starka, eh, det är mörker, kompakt och vi kommer inte kunna göra något åt det och sen så händer det saker och det där ska man liksom inte glömma bort då. Alldeles oavsett hur Sovjet sammanföll och i vilken mån det skedde av, och så vilka, vilka orsaker så, så fanns det väl många som levde i Estland och, och sa att vi kommer för evigt vara en, en eh, satellitstat åt Sovjetunionen det är liksom inget att göra åt jag kommer inte få se något annat och det fick de mm. Eh. Mm. Och, och sen om det var bättre eller sämre <laughs> eh, kan man ju nästan fråga sig att det är ja, det kan man absolut. Men, men... men men i alla fall just den här ja. känslan att eh, Bättre, jag, vet inte, jag, jag har ju äh, bott nästan ett år i Litauen äh, Och jag menar att de överhuvudtaget åtminstone fått tala sitt eget språk igen äh, Känns i alla fall som ett steg framåt Jo, nej men det är klart att jag har blivit bättre överlag för, för de baltiska staterna sen så, sen så kan man ju definitivt ifrågasätta hur, hur det blev under flera decennier för Kanske framförallt, och nu pratar jag inte om Baltikum specifikt Utan om hela Sovjetunionen hur det blev för, för till exempel den eh, stora delen av den, den kanske framförallt äldre ryska eh, arbetare- och bonde, eh, befolkningen Som definitivt inte hade varit för så där nödvändigtvis i sig. Men, men, men som under de här, eh, den här anpassningen till, till marknadsekonomi och eh, det, det här... liksom roffarsamhället och gangstersamhället som, som tog plats istället för, för liksom kommunismen. Vilket, säger vad man vill om Putin men, men vilket han i alla fall har styrt upp till, till, till viss del. Men det är klart att det blev väldigt mycket sämre för, för, för många direkt efteråt. Mm. Jo men här, och här har vi återigen det här att, att kunna nyansera Som du säger, Putin har styrt upp det eh, Ganska effektivt måste jag säga Och eh, att säga det är ju förvisat Sverige kyrkan För Putin han är så eländig och hemsk Jo, jag har inte sagt att han, att han är alltid genom god och bra Men man kan ju konstatera att det här, i det fallet så har han Styrt upp det på ett sätt som han har tjänat på Hans kompisar har tjänat på Men även folket i stor del har tjänat på Sen har andra oligarker inte tjänat lika mycket på det. Utan de Nej, men jag, jag, tror inte, jag tror inte att han, att han har drivits bara av, av personlig villingslyssnare utan jag tror att han har haft en en, en vad ska jag säga, genuin eh, tagit ett genuint ansvar också. Mm. Um, men, men, men sen, alltså bara så ingen missförstår, det är alldeles självklart att, att det är mycket bättre för, för Balten och de flesta liksom, östeuropeiska stater att ha fått ja, Uh, fått en frihet men när vi nu är ändå inne på det ämnet och, och vi pratar med, med någon som är ganska nära det där, Dan du som har bott i, uh, i Berlin uh, denna för inte så länge sedan delade stad vad, vad, när du pratar med nationella tyskar vad, vad, vad säger de om det det är till exempel um, det beror nog på om man pratar med för detta östtyskar eller för detta västtyskar Ja, östtyskarna. Ja, för detta östtyskar är betydligt mer positiva inställda till DDR än västtyskarna. Och de flesta jag har talat med säger, alltså de tycker absolut inte att DDR det är ingenting de vill ha tillbaka. Men skulle de få välja på DDR och BRD som är, alltså förbundsrepubliken idag, så mm. väljer de DDR. Mm. Och dels för att det fanns alltså När man pratade om invandringsfrågan Det fanns knappt någon invandring förutom av vietnameser och ryssar Vilket i säger kanske inte är jättebra Men det går inte att jämföra med dagens explosionsartade invandring mm. Det fanns jobb till alla Sen så alltså, Var det ju väldigt konsoliderade arbeten och så vidare Men det var ju ett helt annat system mm. Sen fanns det ju ingen yttrandefrihet Men det är ingenting som tyska nationalister Märker av idag heller alltså, mm. sen, jag ser Det roliga... Alltså jag kommer att tänka på det nu idag när, när du pratar om det här. Jag menar, vi, vi fick faktiskt ett mejl från en lyssnare, en kvinna som hade sina rötter i Östeuropa, mm. som faktiskt påpekade det faktum att, att när vi pratar om hur, hur Europa har drabbats av molnkulturen under de senaste decennierna, så, så glömmer vi bort det faktum att många av de delarna av Europa som då så att säga, var mer eller mindre sovjetisk drabbas inte alls på samma sätt utav mångkultur och den här nedbrytningsprocessen som har skett snarare så bibehölls väldigt mycket på grund av det här systemet som var. Och det vet jag när man har pratat med Ester och, och andra att, att, ja visst, det var liksom en sovjetisk diktatur eh, och så vidare, men dels fick det om de att, de att bevara sin nationalitet, även om det var liksom som katakombkyrka nästan. Eh, men även att det inte var den här västerländska Modernistiska, eh, alltså hela det här som, som har hänt i Västerlandet. Ja, alltså kommersialismen och materialismen ja, och, och upplösningen av, av precis allt, alltså den sociala upplösningen och sådär. Mm. För det som jag kommer ihåg redan, alltså i, i början på 80-talet i Estland så hade de fortfarande pionjärtrupperna, det vill säga ungdomar som de fick inte sitta inne och, och drälla liksom, utan det var ute och marschera och ut i skogen. Och lära sig Vett och etikett och så vidare Även om det var under så att säga Kommunistisk slöja Men det var fortfarande ett helt annat liv Ett helt annat sätt att vara Som i mångt och mycket långt mycket bättre Än det våra ungdomar har idag mm -hmm. Jag har berättat den här anekdoten tidigare Men jag kan ta den igen För att antar att folk inte alltid har hört alla avsnitt jag, jag, När jag var nyanflyttad här i Berlin Så pratade jag med en, med en äldre som minst det där tiden väldigt bra och han sa det att folk brukar ofta göra sig lustiga över det där och säga att, och ta exemplet då att det var svårt att köpa bananer för att det var ju diverse importstopp och det var blockader hit och dit och ja, det var vissa varor det var svårt att få tag på och bananer var någon form av symbol då och kan säga att det stämmer förvisso men idag har vi kapitalism och jag är arbetslös och har inte råd med bananer på mm. vilket sätt skulle det vara bättre Precis. och det, det är en ganska intressant tanke som fick mig att fundera lite i alla fall mm. um, vi ska ta lite musikpaus innan vi är tillbaka och um, ni vet att ni som vanligt kan delta i diskussionen uh, genom att uh, skriva på Twitter med hashtag Radio Framåt uh, på Facebook finns en uh, sida för Radio Framåt och ni kan också ringa in på 08 51 97 0000 00, eller lägga till oss på Skype för att ringa in gratis. Gratis. Då heter användaren Radio Framåt i ett ord. Och först vill Jonas höra lite Jerry Lee Lewis och sen blir det lite Nej, nej, då har jag inte alls önskat <laughs> Nej. Det var ju vad du sa till mig. Jerry Lee Lewis. Ja, det var det jag fick upp. Nej, nej. Då har du skickat helt fel. Nej, nej, jag har inte skickat någonting Jag, jag, jag sa att jag ville höra Bebop eller att Det kunde vara kul att spela Bebop Lula med Gene Vincent Ja, men det är samma låt Ja Då Kör Vi den istället ja, äh, Den är och... ingen bra Nej, alltså vi kör den med Gene Vincent istället oh, ja, Så ja, att blir glad Jag är inte göra det ledsen här mitt i det så Nej, nej, nej. Uh, Sen blir det lite rovdjur från Magnus Lite rauptyr Precis. En hjältesväg. En liten fin bit där. Ja, och har man möjlighet så ska man titta på videon till den på Youtube eller eh, annars städes på internet. Det är en fantastiskt eh, känslomässigt eh, känslomässigt djup liten bit från de hårda norrländska rovdjuren. Mm. Så, radio, fram, radio framåt är tillbaka om en liten stund. Men. Välkomna tillbaka till det 32 avsnittet av Radio Framåt. För er som lyssnar i efterhand så är musiken som vanligt förkortad. Jag hoppas att ni kan leva med det. Men låtlista finns på radioframåt.se om ni vill lyssna efteråt. Vi har gått igenom vad som har hänt i historien den här veckan. Så att vi går igenom vad som har hänt den här veckan. Det är väl nästa steg. Och något som har blivit väldigt uppmärksammat är... Det grova rånet i Saratellie mot en guld, guldsmed. En guldsmedsbutik. Där tre rånare utklädda till byggarbetare. Var de tre eller var de fyra? Nu måste jag tänka. Ja, tre skulle vara. Varit. Tre var just det. Nu är var fyra som blir omhållen senare. Hur som ja. helst, de försökte råna den här guldsmedsbutiken. Marius guld. Där med. AK-47 år. Huruvida de var äkta eller inte vet vi inte, men det är svårt. Det får polisen ta reda på i efterhand. Mm. Den här guldbutiken ligger precis i anslutning till polisstationen. Vilket känns som ett väldigt dumt mål mitt på dagen. Vilket gjorde att polisen var där på plats väldigt fort och det utbröt en skottlossning. Och en av rånarna blev träffad i huvudet och senare också överkörd av sina med brottslingar Så Det var inte dag nu, nu måste Nej. Kan, kan vi vända <fors> av fråga här då Alltså utbröt skottlossning Alltså var det besvarat var det, alltså, bara... det, det är det som är lite oklart också mm. Det har väl varit lite olika uppgifter Men Det lutar väl i dagsläget då Att det bara var polisen som skött. Mm Uh. Ja, det, jag, jag fick ju tillbaka alltså ba backning på min eh, artikel där jag på redan resonerade kring att jag först och främst inte trodde att det var 47 av äkta och sen att eh, det fram att det framstod som att polisen så att säga öppnade eld eh, initialt eh, helt ensamma. Eh, det finns saker som tyder på den videon som länkar i en, ett svar att, att faktiskt rådarna sköt eh, i luften. Eh, okay. Och därmed bevisade att vapnen var äkta. Men det där är egentligen bara petitesser i, mm. i sammanhanget kan jag tycka. Det mest intressanta, eller inte intressanta, något som jag tyckte var lite småoroligt det var att både rånarna och poliserna var utklädda till byggarbetare. Mm. <laughs> ja. Undrar om de handlade på samma ställe också. Men, men vad då var poliserna utklädda till byggarbetare? Ja, det var nämligen civilpoliser som hade span på någonting helt annat som råkade befinna sig precis på platsen. <laughs> Okej. Okay att det ju, ja, man kan säga som så att på morgonen när, när Råna-ligan stod och taggade sig själv och tänkte att brorsan, nu jävlar, nu blir vi rika. Det gick inte som man hade tänkt sig. Alltså jag, jag vet inte, jag är ingen expert på hur man rånar eh, butiker och banker och sådär. Jag har sett lite Hollywoodfilmer, det är så långt min erfarenhet sträcker sig. Men det känns som att mitt på dagen, på en guldsvinsbutik som ligger i anslutning mer eller mindre till en polisstation eh, utklädda till byggarbetare i, i liksom typ Fågelfärger. Så här skrikiga kläder. Allt känns bara väldigt, väldigt dumt. Alltså, jag kan tycka... Nej, alltså valet... Då, det, var, dock, det var inte så skrikiga färger. Det var grått och svart och, och lite vitt. Ja, men jackorna var ju väldigt sådär spräckliga. Ja, och ja murar, murarjackor liksom. Jo. Men de andra alltså, saken är, Om är att om du är tre personer beväpnade och har väpnade och och är beredd att använda dem, då kan du råna eh, breven en polisstation för att eh, polisen ska egentligen inte konfrontera när du har så tung beväpning då ska de så att säga, låta rånarna dra och, och invänta så att säga, insatsstyrkan mm. det, det är liksom som man brukar göra nu gjorde man inte det och det förstår jag också för att, att komma utspringande med AK-47 i ett centrum mitt på dagen bland, bland civilister då ska man då ska man hindras så fort det bara går för mm. det kunde ju ha hänt vad som helst där så att jag tycker att själva diskussionen som har uppstått huruvida polisen gjorde rätt eller inte, den kan man bara lämna därhen på en gång. För att det är klart att de gjorde rätt. Mm. Alltså det är ofta polisen gör fel. Det ska man, det ska man inte sticka under stol med. Och det, vi har blivit drabbade själva flera gånger. Men, men jag menar, i det här läget, vad är alternativ? Alltså, det känns bara. Det är självklart har man möjlighet att, att oskadliggöra äh, ämnet av dem eller helst allihopa så ska man väl göra det. Alltså, jag, jo, du... Men det skilnar alltså, när man tittar i Stockholm när, när eh, konstaplarna trodde att de var i OK Corral här i, tidigare i, i år eller tidigare alltså förra året. Var det när de sköt hunden, nej. Eller nej, var det... Utan det var det var den öppnade det mot ett gym och du vet de sköt hejvilt. Mm. vet inte hur mycket som allsades. Det var ju fullständigt vansinnigt att göra. Mm. Men i ett läge då du då du har, alltså du har att rådarna har sett att det finns en polisnärvaro på plats eh, ganska nära på. de kommer ut med AK-47 eh, de står liksom helt fel med bilen måste backa ut och så vidare eh, alltså hade de bara liksom tagit fel knark på morgonen så kunde de gått och väl börjat börja skjuta för att komma därifrån i ren panik mm. och att därmed direkt avlossa ett skott och försöka oskådliggöra dem det är korrekt då, då men som de gjorde i Stockholm inne i innerstan det var helt vansinnigt Mm. Uh, vad var det för uh, incident? De jagade ju efter och jagade de ju efter som var på, på flykt och sköt mot rådarna i, i flykten, så att säga. Oj, oj. Uh, mm. Så det var ju springande skjutning in i sitt och de, de träffade ju liksom ett, gym, ett gymsfönster, sköt i väggar och det var civilister överallt. och Det var ju fullständigt vansinnigt. Mm. Uh, det kanske så en det, ny generation poliser som är uppvuxna på dataspel och actionfilmer. Så, liksom. Ja, ja. Så det tror jag faktiskt mm. spelar in. Det hela. Precis som de här rånarna. Jo, ja. Säkert. Jo, men precis. Och där måste man också komma ihåg det när man pratar om de här rånarna. Det är ju inte niss pistol. Utan det här är alltså unga... En klassisk svensk rånare. Precis. Det här är unga förutskillar som sitter och gillar snabba cash. Den här skitfilmen Eller skitböckerna som är faktiskt där Och så här Scarface och, alltså de, de gillar våld, de gillar brott De gillar att känna makten De gillar att, att ta saker av andra Det är vad det här handlar om, det är dräng mm. Jo men alltså det man ser om man kollar på dem de, Dels den, den Skottskadade, alltså, han är väl I stort sett död och, med, och även de andra anhållena, om man kollar på deras Facebook-sidor och så vidare. Dels så gillar de ju alla de här filmerna, såklart. Dels så gillar de all den här gangster amerikanska hiphop-gangsterkulturen. Det är mycket referenser till det hela tiden. Man kan ju se liksom vart de är inspirerade ifrån, helt klart. Mm. Ja, men visst är det så. Jag menar, äh, och det är skillnad också på bovar och bovar. Man också kunna se jag kan förstå en människa som är fullständigt utblottad jag menar, det fanns många på, på Irland när engelsmännen hade ett, enormt, ett, ett, ett hårt tryck så att säga, då många kivade för att överleva och blev kallade kivar, blev arresterade och skickade till Australien det var inga kivar Um, I i Nej, men de svalt Precis och, och det, kan jag, det kan jag köpa Svälter man eller har man sådana problem Klart att man gör sådana saker De här killarna uppe i socialbidrag Eller arbetade vissa av dem och så vidare De lider inte brist på, på någonting utan Det här skyvas för att man tycker det är häftigt Man vill ha en adrenalinrush och så vidare och så vidare. Men de är alienerade De känner sig utanför Nej. Jo, De har ingen lokal mm. <laughs> Nej precis Och det är ju det vi har sett i media Inte de där flosklarna rakt av, men man ser ju att media direkt börjar, börjar försöka alltså resonera kring att ja, dels det här fokus på, på gärningsmännens familj, eh, fokus på att de nu numera är springpojkar, eh, de har tydligen inget eget ansvar för det de gjorde utan det är andra som då har sålt det här konceptet till dem, eller att de är springpojkar åt dem och så vidare. Men jag menar De barn och föräldrar som var där Har någon brytt sig om att intervjua dem Hur kändes det för en, en liten Sjuårig tjej att se En sån där sak till exempel Det har man inte brytt sig om överhuvudtaget mm. Hur mår polisen som, som sköt mm. Till exempel Det bryr man sig inte heller om Och det är tydligt Tydligt i massmedierapporteringen mm. Ja det, det är ju likadant Varje gång känns som det. det är alltid Förövaren som det är Närmaste synd om Och där måste ju civilsamhället alltså, Och det är också Så, så underligt det här, hur, hur det är att civilsamhället Ska väl bara konstatera att En brottsling är en brottsling mm. eh, Jag menar, de Kränker ju, om vi ska använda Detta, normal, detta modeord De kränker ju alla eh, Normalt funtade, arbetande Människors rättigheter Genom det de gör mm. Vad finns överhuvudtaget något att alltså diskutera kring eh, i, i det fallet? Eh. Nej, alltså man, man kan ju diskutera naturligtvis polisens uh, uh, agerande specifikt i den här situationen. Men, mm. men uh, uh, där de här killarna på något sätt. Nu, nu har inte jag haft möjlighet att följa detta. Uh, men, men som alltid så, så kommer det igång då en sorts liksom, diskurs som går ut på att de här killarna är offer egentligen för, för uh, ett uh, segregerat samhälle och bla bla bla. Uh, och det är naturligtvis bara uh, bollocks. Ja och sen läste jag idag i tidningen att, att, att uppgifter då till tidningen, att tidningen hade varit i kontakt med tungt kriminella individer. Som sa att de varnar polisen. Tungt kriminella individer varnar polisen för att eh, nu kommer det trappas upp. Nu, nästa gång kommer rånarna inte vänta utan nu kommer de skjuta direkt och så vidare. Som om det vore någon form av konflikt här vi resonerar kring. Att det skulle vara någon form av liksom, <går> krig här. Att nej, nu trappar vi upp konflikten. Eh, och det där är också att varför ger man ens eh, utrymme åt det där? Eh, vad har det för relevans? Eh, Helt enkelt, Sen kanske det, är det, enkelt. Det, det har det blivit så om det är sant alltså. men, men, men då måste vi få igång en diskussion kring Är det verkligen så att eh, att, att vi har tungt kriminella Nätverk Som hotar polisen Idag eh, ja. Vilka är i så fall dem Och vad, vad får det för konsekvenser så att, eh, Och varför hänga Aftonbladet med dem Ja, ja ja precis det kan man ju fråga sig. Nej, sen, sen ska jag ju inte sticka under stol Med att jag, att jag känner eller har känt Människor som är eh, Eller har varit då kriminella eh, i, I ordets Rätta bemärkelse Och så vitt jag förstår ifrån de människorna När man har, har pratat med dem Så eh, de, de accepterar ju det faktum Att de har ställt sig på andra sidan Och de accepterar att eh, polisen ska fånga dem. Det är ingenting konstigt i den världen i alla fall bland de, de, det fåtalet jag själv känner eller har känt. Eh, eh, och där tycker man ju också då att, att de här killarna som gjorde det här året de borde väl ha kunnat räkna ut med att att de kan bli skjutna. Ja, det känns ju som att man borde ha med det i riskkalkylen någonstans. Ja. Mm. Ja. ja, jag vet inte. Det det känns ju också som att i de här miljöerna, och speciellt bland invandragängen, så odlas det ju också det här fraktet. Alltså man, där man anser att polisen är mesiga och den svenska polisen vågar ändå inte göra någonting och så vidare. Mm. Uh, och att, Nu kanske kanske man tänker till en extra gång. Jo men det visar väl eh, det här faktumet att Jens Lapidus böcker eh, läste jag någonstans, att, att han har fått höra av poliser att det de hittar hos bovar, alltså idag när de gör husransakningar det är hans böcker bland annat alltså det är litteratur som de sitter och blir upphetsade av att läsa och det är en litteratur som gör gällande att förortsgangsters, visst är ett jävla liv och de, det åker ett helvete ofta men det finns de som lyckas och svennar är ganska mesiga, autentiga, utom MC-gängen för de är ju hårda och det går väl inte att, att liksom dribbla bort det faktum att MCG är ganska hårda inom den här världen uh, men, men det säger också en del av det här vi var inne på förut om, om dödens kultur Jo men de är, är, inte, de är det ju det. inte outmanade heller Jag menar, det är bara att se på det här gangsterkriget som, som Nej nej. nej, nej. ut till Danmark för vad det nu kan vara Precis. 5-6 år sedan när, när den här Black Cobra organisationen som, som ju sig på uh, mm. As angels mm. uh, Så att uh, och, och Oh. Mm. Och sen så ser man ju det faktum att Expressen gick ut ganska snabbt bara några dagar senare och kallade det här för snabba cashrånet eh, Och, och eh, det som jag skriver, i avslutar min artikel på den register med, med att och de som döms och därmed har många år i fängelse framför sig kan se fram emot att bli kända som snabba cashrånarna Uh, och redan nu idag sitter som skitungare i förorten och drömmer om att en gång få vara en lika häftig tjunde som rådarna i Södertälje ja. alltså det, det här är ju också ett problem med mediens och det är samma sak eh, det är många som kritiserar det också vid sådana här skolskjutningar och liknande, hur man liksom behandlar eh, att, att, hur man liksom på många sätt lyfter upp den person som har gjort det, även om man fördömer då det till sig så får de en, en roll som många, en bekräftelseroll som många söker. Alltså där man blir upplyft i media och blir känd och där man blir fruktad och respekterad bland andra i förorterna och så vidare. Fast jag vet inte, jag, jag tycker att. Det, det, alltså... det, jag vet inte om jag tycker att man har gjort det vad gäller sådana här eh, rena liksom, vansinnigsdåd som, som skolskjutningar och sådär i, i någon utsträckning att tala om. Däremot så, så just vad gäller sånt här så har man ju faktiskt hållit på eh, från olika håll från, från det mediala eh, etablissemanget och eh, romantiserat kring, kring eh, de här eh, kriminella eh, invandragängen. Och nu och, och mm. hela den liksom, kulturen. Det, det är ju inget snack om saken. Mm. Nej. Jag, Nej för... den här, jag, jag läste den. Uh, hade den som DAS-litteratur? Vi har ute DAS på landet. Så jag. <laughs> <laughs> um, jag, jag hittade den. Uh, ja, där. Liggande någonstans. Uh, den här svensk maffian som uh, mm. Uh, mm. kom för några år sedan. Jag tycker även tonen där Är, är klart um, på något sätt Liksom uh, Glorifierande oh ja, oh ja. Så att uh, det, det, det finns liksom det, det, äh, det är för mycket sånt mm. Jo men det där, ska, det där ska vara en faktabok Jag lyssnade på den som ljudbok mm. uh, Och det där ska ju då vara en faktabok Som handlar om situationen Men man sitter ju själv och får liksom alltså det, är som, det är som att se en actionfilm Eller en bra liksom, fotbollsmatch Man sitter ju och får pulshöjning När man lyssnar du på fotboll nu, eller? Jag tänkte att jag skulle liksom passa till dig där och vara lite schysst. Men om du skulle börja hugga på ord direkt och sitta där och klappa för bröstet... Så kan jag ju... <laughs> vi ska hålla på att attackera fotboll och sen försöka ju ta det och använda det. så där. <laughs> Nej, Vi ska Nej, komma vidare vi... här, tycker jag. Så. Mm. Blir... Vi ska ju göra kortare program här, så att vi måste mm. gå vidare. Men jag, för Jag vill gärna att vi ska också prata lite om det senaste uttalandet här från Röda Korset. Eller närmare bestämt internationella Röda Kors-kommitténs generaldirektör Ives Dacodd uttalar det säkert jättefel, men det spelar inte så stor roll som varnar för att vi kommer få se liknande uppror som de i Nordafrika kommer vi få se i Europa och kanske framförallt då först i Syd-Europa Och man har även beredskap nu i flera europeiska länder och vi kan ju citera här från en intervju med danska tidningen Politiken så säger man så här Titta på upproren i Egypten och Tunisien Det handlar mer om bröden och frihet När människor känner att de inte längre har någon utväg Finns det absolut ingen tvekan om att Risken för spänningar och våld stiger Det visar all vår erfarenhet av kriser runt om i världen Och man menar ju att Eurokrisen och finanskrisen Generellt i Europa Tar sig sådana proportioner nu Så att vi det är stora risker att få se den här utvecklingen även i Europa. Du har ju skrivit om det här också Magnus. Mm. Alltså där har du också en skillnad vill jag lägga fram här nu och det här är intressant. Om det blir så som de förutspår och oroas över att våra politiker kör nationerna, Europa så djupt ner i botten att de här konsekvenserna blir och folket reser sig för att få frihet för att få bröd, för att få mat, för att få en framtid till sina barn om poliserna ställer sig i vägen som knähundar åt etablissemanget och förrädarna då har vi all moralisk rätt i världen att ta i tur med dem så gott vi kan Ja, men det, det är inte det är samma principie... sak som att Marius Kuster. Nej, precis. Men det är en principiell skillnad. Mm. För det finns en risk att nationalister som är eh, ändå som känner sig eh, utmanade, förföljda eh, och på olika sätt eh, illa behandlade av rättssystemet eh, kan odla en kriminell mentalitet på grund av detta. Ett utanförskap eh, som kan lätt slå över till kriminalitet. Det har vi sett på Nordirland med, med de paramilitära trupperna. Vi har sett det i, i Sydamerika och så vidare. Uh, hur, det, det, är en, det är en fin linje för att det här systemet systemförallt... Jag har även sett i Sverige hur jag, liksom, jag har Absolut. blatt hos en del individer. Bara, så att, <laughs> uh, men det är viktigt också att det finns ett berättigat, ett berättigat uh, vredesuttryck mot en, en stat eller en nation eller vad du vill som förtrycker det. Mm. Uh, och då är, som vi säger, polisen då väljer ju de sida. Mm. Men då handlar det om överlevnad och det här andra handlar om att jag vill bara ha lite bling-bling. Jag, jag tror att vi måste, för att återgå till, till liksom, den, den grundläggande frågeställningen, där. Vi, vi, vi, det måste till någon typ av äh, folkliga revolutioner. Problemet är att äh, de äh, blir alltid äh, koopterade, de kidnappas alltid av... av Liksom Olika klickar med, med starka resurser och en, en helt annan agenda. Det är precis vad som har hänt i, med, med, med den här nordafrikanska så kallade äh, Våren äh, I Egypten var det definitivt så att, att de där, äh, eller definitivt ska jag inte säga, men från de jag känner som kan i Egypten så, så äh, har jag entydigt fått höra att från, jag menar, åtminstone från början så, så var det där spontana ja reaktioner helt enkelt på på på elände på, på, på fattigdom på svält alltså på, på på usla förhållanden för stora delar av befolkningen. Sen var det nog knappast så i, i Libyen som skedde då ungefär samtidigt. Utan Nej. det var andra krafter som, som manipulerade det där redan från från begynnelsen. Men om om vi talar nu om kommande uppror och kravaller och så vidare i Europa så känns det ju som att det första som kommer att ske i sådana fall, tror jag, i större utsträckning är bland den utomeuropeiska delen i Europa, alltså bland invandrarna. Att där kommer vi att se det först. Om man kollar till exempel när Frankrike nu talar om att man ska sänka bidragen för invandrare och så vidare. Alltså när pengarna för. Det är nog inte helt omöjligt att blir så att pengarna strips först där Och att många av de förmåner som invandrare är vana vid idag försvinner Och frågan är vilka reaktioner jag är inte säker, Jag är inte säker på det, för samtidigt för, för de, som, de som sitter på pengamakten Och som, som faktiskt manipulerar fram sådana här um, kristillstånd för dem är det också fortfarande så viktigt att få till stånd denna totala folkomflyttning och upplösning av all etnisk kommunitet så att, alltså fortsatt ja men trots den ekonomiska krisen så finns ju ingen europeisk regering, inte ens i Sydeuropa som signalerar att nej vi måste få stopp på massinvandringen först och främst och vi klarar det inte i, i, under dessa trängda omständigheter med eh, flera miljoner liksom, eh, bidragstagande till på, på, på tio 10-års sikt. Här. Det, det går inte. Det är, men ingen italiensk politiker säger liksom, basta. Utan fortfarande så, så kör alla mer eller mindre det här eh, vi måste få hit fler för att eh, vi föder inte barn. Sen uppmuntrar man aborter samtidigt liksom, och så där på, i alla europeiska länder. Så att, eh, kort sagt, jag... jag det, det är mycket möjligt. Om det verkligen blir riktigt, riktigt jävla särvt så är det självklart så att, att de här um, som, som är vana vid att liksom, få, få sitt socialbidrag uh, i, i tid och så, de, de kommer att bli vansinniga. Mm. Ja. Um, Men och, om... och skulle, skulle det till och med vara så att, att liksom maten tryter i, i uh, på Ica i Rinkeby och så där, då, då kommer de säkert att gå på andra hus och, och, och bränna bilar. Och, um... ja, alltså för Till skillnad från svenskarna så är ju de beredda Att ta strid för det de anser vara sina rättigheter Det har vi ju sett Jag menar bara för att de, alltså Till och med när de tycker att det är spökar I flyktingslottet Så går de ut och demonstrerar De skäms mm. inte för att ställa sig gemensamt Och liksom säga Vi vill ha bättre, vi vill ha bort spökarna eh, Eller vad det än må vara Det är ju någonting vi saknar eh, Och man ser liksom... men, men det är ju inte, det är inte de som har drabbats primärt Utan det är ju den, den den europeiska medelklassen och vad som finns kvar av arbetarklassen eh, som har drabbats av den här krisen. Jag, jag ja. vet inte att, jag menar jag, du har stora stora invandrargrupper i, i, i, i både Spanien och Italien idag och eh, även i Grekland men det är inte de som v, har varit ute på gång. Nej precis, men, men det är det om, Nej, Men om, om de drabbas så kommer de ryta till eh, ja, ja. och vi kommer vara fördrag längre eh, om vi, om vi ja, ja. gör oss. Ja, alltså jag, ja, ja. Ju precis. Jag tror att om vi säger att skulle drabba eh, svenska eller eh, kanske framförallt nord då, och icke-europeer lika hårt här uppe, eh, så känns det ändå som att de skulle reagera innan vi gjorde det. Ja, det är självklart men jag menar, ja. Tänk dig själv. Jag menar, skulle, skulle de i sina hemländer drabbas av... av massinvandring av nordbor som kom och, och stade deras butiker, slog deras gamla, slog ihjäl i vissa fall våldtog deras uh, uh, kvinnor och, och sådär uh, nej, det skulle inte ske utan det, det ska till uh, snälla och sedan generationer järntvättade pacificerade nordbor, eller europeer över, uh, mm. överlag mm. Att säga, för, för att tåla sån skit Men, men det, för det visar ju också faktum är att <här> När, när en sån här artikel som ändå publicerades i många tidningar kommer ut först och främst, de flesta man har pratat med de vet inte ens om att det, att det har stått och, och, och det är ingen som verkar reflektera över det faktum att Röda Korset är en ganska tung institution i sammanhanget om Röda Korset går ut och säger att ah, alltså, ja, Röda Korset i Grekland är snart bankrutt, eh, vi har jättestora problem i hela Sydeuropa ah, vi tror att det kommer bli som i Nordafrika vi, har oss, vi förbereder oss för det men då frågar dem frågan de hur förbereder de sig för det? Alltså? Ja, det kan man faktiskt undra. Det, det sa de aldrig. Det är väl att samla förnödenheter eller något, jag vet inte. Ja. Och, och sen, på, och så, sen så, i samma sex så lägger vi det faktum att svenska försvaret har haft slutövningar i Sverige till exempel som har gått ut på en enda sak och det är att kväsa nationalistiska uppror. Mm. Äh, och man har ändrat grundlagen som har satt in militären mot sin egen befolkning. Och ja, man, man har var... infört dödsstraff vid... detta, detta är inte bara i Sverige Utan det är precis mm. samma utveckling precis. I hela den, hela ja, den vita ja. världen Vi ser detta, man, man, man skapar En, eh, en sorts eh, Stor Kategori i USA idag Av säkerhetsanställda eller på, på olika sätt liksom, liksom sub, Folk med subpolisiära eh, Befogenheter eh, och man, man, samtidigt som man då använder en sån här sak som den här skolskjutningen nu i Connecticut för att dra igång det här med att nej, måste vi måste dra in alla vapen och så där vidare igen mm. så, så ser man hur, hur de federala myndigheterna beväpnar sig till tänderna. Mm. Och jag kan inte se annat än att liksom polisbrutaliteten i samband med, med såna här saker som Uh, Occupy Wall Street och uh, sådär som, som är fullständigt proportionslös verkar egentligen liksom oprovocerad. Jag kan inte se det som något annat. Eller jag, i alla fall är jag rädd för att det här är en typ av genrep vi ser. Nu mm. för, för ett, ja, men, alltså, ta, ta det här, Jonas. Jag vet att du skickade en länk på en video. Jag minns inte vem det var om det... Som tog upp det faktum att Department of Homeland Security Det vill säga de som har hand om inre säkerhet så Har köpt in ammunition som gör mm. det möjligt Att döda varje amerikan Tre gånger om oh, oh. Vad fan ska var vara det Det var, det var den de var det. utomordentliga broderna Daniel um, ja, Just det, han uh, som man uh. måste byta sig tungan För att kunna titta på För att han ser helt knäpp ut Ja, fast han, han är samtidigt en av de bästa rösterna på... på... Jag skulle säga ja, men han är samtidigt knäpp. <laughs> Nej, han är, han är extremt intelligent. Han, jo, han absolut. Är... Men just det här problemet är att titta på honom... Ja, så här Jag tror vi har haft den här diskussionen ja. så många gånger. Ni som kan, ni som kan sätta er över äh, det, äh, det, det är nog den bästa, tycker jag, äh, sidan för... för, för... Kloppren uh, information om vad som pågår, i framförallt i USA. Mm. Um, ja, ja. Alltså, känslan är absolut av att uh, de, de som bestämmer, så att säga, vet vad som är på gång uh, och förbereder sig för det. Medan uh, befolkningarna inte riktigt gör det. Vi, de har inte samma, inte samma insikt. Men det är frågan den vad gör vi då? Alltså, hur, hur förbereder vi oss? Ja, klock, Klockan är väldigt sen. Det, det kan vi säga. Ja. Vi kan inte kom, komma med något liksom recept. Ja, men men... På, på individnivå fler ja, människor måste ja. ja. Det tror jag nästan är. Alltså, det enda man kan göra är väl att uh, jag vet inte ens säga hamstrammat liksom. <laughs> och ja, men, alltså Säger du det, så säger du samma sak som civilförsvaret säger. Ja. I myndigheten för, för ja, vad det nu heter i Sverige. De säger ju det. Hamstra mat. Du ska ha mat för minst en vecka. Du ska ha möjlighet att övernatta inomhus i tält. Du ska ha vatten. Du ska ha ja, nej, men Det är ju det, är alltså det mest grundläggande. Man får tänka efter själv. Jag menar, ja. du, du behöver ha alltså sig att du, om strömmen går um, och inte kommer tillbaka, då ja. ska du kunna uh, på något sätt anrätta din föda så att du, du, du får näring eh, och, och du ska kunna sova torrt och, och så varmt det går och så där vidare Men, det är ju men nu, ska, så. nu ska vi inte dra upp sådana här skräckscenarier för att det, alltså, det, det, ja. Ja, ja, men alltså jag måste faktiskt säga det, det tycker jag visst i det här fallet så kan man göra det till viss del för att Sveriges alltså, P, P4 Stockholms Alltså lokalkanalerna har en gång om året En vecka eh, Där allting fokuserar kring detta Jag har varit väldigt chockad När jag hörde det på radio själv <hör> Förra året eh, Men där de pratar om sånt här Just sånt här pratar de om Och intensifierar och pratar om det Jag tycker man märker mer och mer att det pratas om det från vissa håll eh, mm. Så att vi har ett samhällsansvar i detta Gentemot våra nationalistiska fränder som lyssnar Att faktiskt säga att det är smart Att förbereda sig eh, Uh, ut, ja, i, alltså på en rimlig nivå. Jag tror inte att kriget kommer imorgon. Men däremot en sak som jag har efterlyst uh, flera gånger uh, är att, att uh, folk måste försöka lära sig the basics. Man kan inte det idag. Man, man vet inte hur man nackar en hön eller hur man uh, uh, eller tar ur en hön eller tar ur en fisk eller uh, hur, hur man... Uh, uh, Få fart på ett gasolkök. De här väldigt väldigt grundläggande färdigheterna har, har gått förlorad för yngre generationer. Där, där tycker jag vi, vi skulle se om det är möjligt att göra någonting, kanske i partiets regi. Eller, uh, alltså, framförallt så det där är ju, det där är ju trevligt så att umgås med familjen och sina vänner. Det, det kan det också vara, men, men, men det är väl kanske det, den första åtgärden man skulle skulle göra på individnivå så att lära sig lite grundläggande saker och då, det behöver inte vara hur gör man upp en eld i skogen och så där, utan det kan vara hur, hur, hur lagar man en cykel eller hur, hur ja, som jag sa hur, hur tar man ur en fisk liksom. mm. uh, uh, sådana grejer Sen menar jag också att, att ett sätt att, att säkra upp sig och sin familj det är ju att vara organiserad ja. Eller en det... annan sak Magnus hur syr man Ja, precis. Det är väldigt få som kan idag. Mm. Det är inget kul om, om kläder går sönder och man inte kan köpa nytt. Vi, det, ja. Många människor har varit i den situationen förut. Hur, hur, hur, hur stoppar man en socka? Ja. Um, en massa sådana saker som inte behöver vara liksom, nödvändigtvis typ skogsmulle, paramilitärt sådär, utan bara liksom, färdigheter som har gått förlorade. Alltså paramilitärt, man kan inte bli militär utan att göra militärtjänst. Så att det där är bara att lägga på hyllan Utan det det handlar om, det är basics som du säger Det är grundläggande mm. Vi ska Nej, ta, men, men, oh, vi... Vill du, någon... Nej jag bara menar att, att det behöver inte Det är inte det jag syftar på heller Eller det Nej. är inte det jag efter att det ska få En sorts liksom survivalist prägel där. Utan, utan det, det finns så väldigt mycket basic som, som man har nytta av alldeles oavsett Hur, hur världen kommer att utvecklas och som, mm. som, eh, mm. som har gått förlorat just. Mm. Absolut vi tar en sista musikpaus här Och när vi är tillbaka så kommer vi Prata bland annat om Katarina Massetti Och hennes svensk svensk-fientliga krönika I ica Kuriren av alla publikationer Killar med spretti Gillar Massetti Gamma svenska kravssloggen Och Jonas har önskat Lite Hank Williams Och sen blir det lite Rebelsan Från Magnus Skivarkiv Vi är tillbaka om en liten stund Välkomna tillbaka till Radio Framåt som nu mer numera alltså kommer sända två gånger i veckan Vilket har mottagits med stort jubel på vår Facebook-sida Och om ni inte redan har gjort det, om ni ändå håller på med Facebook och sådana här dumheter Så gilla gärna Radio Framåt på Facebook, det är redan över 700 personer som gör det ni får gärna bli fler. Det är ett perfekt sätt att hålla reda på vad som händer i radio radioframåtvärlden. Det uppmärksammades här på nationalistiska hemsidor och på forum och så vidare att det hade kommit en lite otrevlig krönika i ik kuriren av Katarina Massetti. Och Katarina Massetti är framförallt känd för att ha skrivit boken Grabben i graven bredvid och som deltagare i den fredagsunderhållningen på Spåret. Den filmen tycker jag är bra. Jag har varken läst boken eller sett filmen, men jag har förstått att den ska vara ganska bra. Ja, den, är, den är ganska trevlig faktiskt. Det var tråkigt att hon var tvungen att göra bort sig så där fullständigt. Mm. Mm. Nej, Jag håller med om att den är ganska... Uh, ja, några poänger. Mm. Den tar strid för bondebefolkningen i alla fall. Det tyckte jag är trevligt. Mm. Uh, för att uh, det... Det vi kunde läsa i den här krönikan sen var ju allt annat än trevligt. Den har fått titeln svårt att finna riktig svensk. Och alltså svensk inom citattecken då såklart. Och bland annat, alltså det, det är väldigt många konstiga påhopp. Bland annat där hon menar då... Att Alltså, borde vi förresten se misstänksamt På folk från Skåne, Halland och Blekinge Som bara varit svenska i sådana 300 år <laughs> Nej men det, det är egentligen inget Alltså jag håller med om att den inte är trevlig Men jag tycker inte Det finns ingenting Särdeles uppseendeväckande Med, med den här, det här aktstycket Absolut inget nytt Utan det här är precis samma gamla Tugg som, som jag har hört Så länge jag kan minnas Nej men Det fascinas. finns inget Ja jag tycker ändå att det är veckan i det att hon är så fantastiskt dum. Alltså, jag tycker ändå att de har blivit smartare eh, lite, lite grann. Många av de här kolumnisterna och så där, att, de, att de uttrycker sig på ett annat sätt eftersom de, de ofta begriper att det här är fullständigt vansinnigt. Men hon går tillbaka jag tycker till det. Den. Jag tycker det är samma... Okej okay då, men, men, men de kanske har blivit lite mer slipad. Jag har fått för det. Jag har men... Men det är precis samma som, som det här jag menar, Vem kan säga om det är svenskar med köttbullar eller med kikenticka Va? Och, har du väl ätit kebab? Eller, ja och, nej, och, och det här liksom Hur ska vi se på skåningar då? Eller, ja vi har ju fått influenser hela tiden Finns det ingen som läser Shakespeare Förresten va? Ska vi slänga ut honom också Som en jävla blatte? Alltså de får ju ta och ge sig, det här är ju så banalt och så korkat att det är inte ja, men, det är inte värdigt att bemöta så jag, Blä Så de så skriver så här. en statistiker i bekantskapskretsen, det är ju alltid en bra källa använda <laughs> En snubbe jag känner <laughs> äh, säger att det är mycket svårt att finna en svensk som i tre generationer inte har en enda utlänning Alltså en rasbiolog jag känner äh, säger att hon har fel <laughs> Ja en svensk ja. partist som jag känner säger att hon är helt knäpp här. Nej men alltså jag vet inte vad en, en antisemit jag känner eh jag förstår inte riktigt men är en Nej, biolog just, vi känner just, en molekylärbiolog är vi alla känner <laughs> <laughs> Det är som att hitta en vit älg i skogen ungefär säger de. Ja, det det var kul för det var en, en annan debattör som tog illa vid sig och sa att hon då som som var tre generationer svensk eh, Varför skulle hon behöva bli uthängd Som en vit el i skogen? Ja, De finns, men få har sett den Skriver säga. Yes, är det som enhörningen i Nordkorea? Ja, jag tror det Men, alltså, men så fortsätter så här Kanske borde någon grävande journalist snoka lite I Sverigedemokraternas stamtavlor De har ju själva begärt En sorts etnisk rensning i riksdagen Men Hon vet ju inte vad hon pratar om Det, här är, det, det, det, det är det här som är så typiskt Hon behöver inte Uh, ha någonting klart för sig Och det här är den liksom, politiska korrektheten I sin pryd Utan hon kan bara, eller tror hon i alla fall Dra fram alla dessa Pantade schabloner Att jag men Sverigedemokrater de, de vill nog Faktiskt utrota alla Brunögda egentligen Och jag menar, det, det, det är så Fruktansvärt uh, Genant detta mm. Men, men det som, som du sa du, du hänvisade Magnus till, till någon annan, väl också tämligen politiskt korrekt debattör, ja, det... men som ändå fick för mycket som just tyckte att det här blev genant. Liksom. Ja, Bitti Asamo på, på Newsmail skriver om det här. Hon skriver, i överskriften är svensk kultur är varken bättre eller sämre, men den existerar. Mm. Så det var ju det, det motstånd hon kunde, kunde få fram. Men en sak jag måste bara lägga in här, det är det här som jag inte har haft tillfälle, vi har inte pratat om det, men det här att demokraterna ville undersöka om det fanns människor med dubbla medborgarskap som satt i Sveriges högsta näst högsta styrande organ. Mm. Mm. Det är det det handlar om. Och vänta nu, är det inte, ta med fan, uppenbart självklart, för Guds skull och gudarna och allihopa och hela konkurrongens skull, att sitter du som styrande i ett land, ska du för fan inte ha dubbelt medborgarskap? Men det är väl självklart. Ja, så får du inte säga för he hela i stort sett hela, hela eh, USAs utrikes och idag försvars eller i alla fall säkerhetspolitiska etablissemang är israeliska medborgare um, mm inte hela men väldigt väldigt många mm -hmm. en en, en majoritet av de, av de eller definitivt en majoritet av de högsta beslutsfattande så att nej det, det, det är det här som, för... som man sätter då menar i att SD har begärt en sorts etnisk rensning i riksdagen. Jag tror mm. inte hon vet vilka begrepp hon slänger sig med. Det är det som är Jag tror inte det heller det är det som är grejen. Och sen, och sen måste jag bara ta ett uttal till härifrån och det är någon som skriver det här för det är verkligen jag vet inte om hon försöker då attackera etniska svenskar, det är så jag tolkar i alla fall. För då säger hon så här. Allra renast är förstås de folkslag som isolerat sig i generationer och bara gifter sig med varann. De sitter där, graft inavlade med hängande hakor, svåra genetiska sjukdomar och en IQ på 70. Men vad menar hon romer då då som, som gifter sig inom sin egen stam bara? Jag menar så, vad... eller, eller är det judar Som gifter sig med judar eller, Jag vet inte vad Nej, är Jag tror att det är den, den svenska kultureliten För den är fan så bli så Att det börjar bli så ointelligent de, de här sakerna de producerar Det kanske är ett, alltså, jag menar, ett jag menar, det, här, det Det är så idiotiskt för att Gång på gång så man kunna visa att, det, alltså, Även om det inte är optimalt Så räcker det med en population På hundra invånare För att eh, man ska slippa in avel Sen är det inte optimalt Är det verkligen hundra? Jag trodde det var tusen nej, det, det, det, Ja men alltså det är inte optimalt det, det ja, Tio är inte optimalt <laughs> <laughs> Nej men, men hundra alltså, i det alla, är alla det fall Nej men alltså För att man ska slippa de effekterna utav in avel Men om vi säger att det ska vara tusen Eller tiotusen Jag menar vi var över sju miljoner etniska svenskar Det är inte ett problem mm. Och sen jag menar I sådana fall så måste hon ju då vända sig mot De invandrargrupperna som kommer hit Och kör med kusingifte och hela, hela Konkarongen eh, I sådana fall, är det det hon menar? Nej men det är så jävla Nej, jag, tror har, jag tror inte hon har tänkt det Eftersom hon pratar också om en IQ på 70 Det här är ju någonting som, som nationalister lyfter upp ibland Att det, att det är medel IQ på 70 i, I vissa nordafrikanska befolkningar till exempel är det de hon attackerar? Är det de som är grovt innehavlade med hängande akor? Jag, jag, jag förstår inte. Men sen... Men det är ju så, ja. Folk har ju reagerat på den här... Eh, eh, på den här järniken. Nej, nej, det har inte folk gjort, utan det är en, en liten hatsäkt. Järnrearssajter. Ja, för vanligt folk tycker om sånt här. De gillar att få höra att deras kultur inte finns, att de är dumma i huvudet, att de är äckliga på alla sätt och visa att de egentligen skulle, skulle vara bättre om de inte fanns. Mm. Eh, utan det är järnrörsmänniskorna Och där kan vi verkligen snacka om Konspirationsteori i världens Eller i, i ordets absolut sämsta eh, Bemärkelse ja. för, för just det här Det återkommer de till hela tiden När, eh, när de ska förklara varför eh, Så många Det här är ganska nytt för de här människorna Ska vi tänka på det, Den eh, Internetrevolutionen är inte mer än så där ett, eh, Drygt nu gammal. Och det här att, att folk direkt kan kommentera utan att göra sig omaket att sätta sig och skriva brev och skriva under med eget namn och så. Det, det är någonting ganska nytt. Så en sån som, som den här med att unka, har sett hon kan ha levt hela sitt uh, yrkesverksamma liv och trott att uh, alla tycker lika bra om henne som, som typ uh, uh, ja, hennes uh, kollegor och en del liksom andra smittlare. Mm. Mm. Uh, men men när, när de får de här reaktionerna, då måste de förklara det på något sätt. Och då, då, då tar man till att det måste finnas någon nebulös grupp av uh, nazister som organiserar och orkestrerar det här någonstans där ute det finns inte jag, det kan jag garantera, jag har aldrig någonsin hört talas om eh, någon form av organiserad aktivitet bland eh, nationalister i, i den, eh, eller invandringskritiker i, i den vägen I, inget nätverk, ingenting Nej, Utan är sp heller. spontana yttringar från, från folk och det kan de inte det kan de inte konfrontera Och därför så, så har de uppfunnit Denna fullständigt Grundlösa Konspirationsteori att det måste finnas Kretsar av människor som sitter och mm. ja. Äh, ja. För hon, hon skriver Någon annanstans att, att Ja <laughs> inte kan det finnas 400 Ica-Kurinen-läsare som tycker så här och skriver av sig. De som läser gulliga recept och så där vidare. För Ica-Kurinen är ju en klassisk husmorskidning, eller var väl det kanske? Jag vet inte, det var länge sedan jag tittade i den. Men den, den fokuserar mycket på hem och hushåll och, och recept och uh, sådana där saker, antagligen. Fast uh, inte bara, det är väl lite sådär, visst det, det är där tyngdpunkten uh, ligger uh, men, men, men det är väl lite ska vara lite, lite för hela familjen sådär va? Ja, Ja, men lite myspysig och sådär. Mm. Och då menar hon det med. att korsordet med mm. och sådär. Och då menade de att ja, men det är klart att deras läsare inte tycker så. Kär... Jo, det gör de. Faktum ja, är det. Ja, uppenbarligen gör de det. Ja. Fan, beviset har de ju där. Precis. Och sen, sen får någon försöka spräcka, Sätt säkerhetspolisen på att försöka spräcka en sån här äh, mytologisk, nazistisk äh, näthatsring äh, då. Jag mm. finns inte. Jag, menar mm. inte. Jag, jag. Hoppas att de antar utmaningen. Det som hon säger där exakt till, i Dagens nya säger man så här. Det här är exakt samma metod, alltså att hon blir. Eh är kritiserad och får eh, otrevliga mejl och så vidare. Det här är exakt samma metod som en mobb som hotar och skrämmer folk som nazisterna använde i början. Sådant här orkestreras via hatsajter på nätet. Någon borde hacka dessa sajter och dra fram dessa anonyma nättroll i ljuset. Men alltså först och främst så upp... Hon upphöjer sig själv till någon form av så här... och nu har hon gjort något stort och hon har liksom avslöjat det. Ja, hon har skrivit en, en sketen artikel. Ja. En dryg, eh, illa skriven, illa genomtänkt eh, artikel som folk eh, blir förnärmade av och de reagerar. Och då är hon martyr. Och, och jag menar, kom inte till oss så alltså. om Kom inte till oss och prata pöbelvälde. För är det några som används av pöbeln? Så är det de där förbannade marxisterna och protomarxisterna. Franska revolutionen, ryska revolutionen, bla, bla, bla revolutionen. Den jävla avskummen som gick runt på Stockholmsgatan och skvättade runt med sina jävla feminist slogans på 60-talet. Det är de som är pöbeln. Det är de jo, som har, har, har och sådana, skrämt har och arbetat som, på det sättet. Och det har sådana här etablissemangsjournalister som hon och hela hennes kår uppmuntrat till och, och fredat sig över i alla eh, tider. Mm. Mm. Men... Men, men men nu är hon inte utsatt för det utan, menar, här så lever hon jag vet inte, hon, hon lever inom någon, någon sorts värld av korkade politiskt korrekta så och, och här så, så, så blir hon då kritiserad och då, då tar hon till det här med uh, Hitler uh, uh, och jag. Är en sån som de inte hade tyckt om och det, Nej, det är så, så dumt alltså, det Men hon, är så... Hon, hon såg väl hon läste väl om eh, Lindeborg och att hon hade blivit utsatt och fick så mycket medieutrymme och, det och, och liksom och klappad på axeln så hon ville väl ha en bit av kakan och nu, nu börjar det bli intern konkurrens bland offerkofterna liksom. mm. Mm. Var, det, var det i resumé som hon skrev om det här du, du skickade en länk där då bara. Det... Vilket tänkte du på? på alltså, du har skrivit om det på det senaste var DN, men det är flera ja, det. som har skrivit Expressen ja. och det är flera andra. Jag som... bara tänkte på rubriken på en av de där grejerna du skickade där var, var hatattack mot var också sånt där, en sån där genomblåst nyskapelse rent språk det, hatattack. Det är ett... det är ju... Och det är ett... i ett samhälle där Sveriges statsminister står inför Media inför människor Inför drabbade Och säger att ja men om ni har såna här åsikter Så får ni räkna med det mm. Mm. Han säger att vi ska räkna med vad... Jag vet allt, allt det där är så så vidare. Jag Och så sitter den här jävla kossan och, och, och gnäller över att någon har knackat På hennes fönster Eller vad det var för någonting mm. uh. Uh. Jaha jag, jag tror inte ens på det Man kan ju alltid göra det klassiska uh, uh tankeexperimentet här och bara byta ut när de talar om svenska till att tala om till exempel då, judar eller senare eller ja, i stort sett vilket uh, icke-europeiskt folkslag som helst mm. uh, så skulle du se att uh, det inte hade släppts igenom lika lätt genom det, det, det humanistiska är... filtret. Det här jävla offer, offer hit och offer dit. Det här är ju samma. I Tyskland så, så har de hittat invandrare som har ristat hakors på sig själva. Det hände i USA för inte så länge sedan i sydstaterna. Och det blåstes upp som världsnyheter. här nazister ristar hakors. Sen tar det en vecka så kommer de fram till att de har gjort det själva. Så sitter den här kärringen och gnäller att hon är utsatt. Hon satt och knacka på sitt eget fönster. Hon verkar ju vara helt desillusionerad. Hon verkar vara knäpp på något sätt. I är Sök hjälp. Så jävla tröttsamt Speciellt när människor som faktiskt har utsatts eh, Det skiter man fullkomligt Och så är statsminister uppmanar Ja, han uppmanar till fortsatt våld mot nationalister mm. Så dra åt helvete Ja <laughs> Ska vi också försöka sammanfatta lite Hur det gick för Åsa Lindeborg När vi ändå är inne på det här Det känns som att vi är inne i det här temat eh, Det gick åt helvete <laughs> Aftonbladet kultur eh, Granskning av skiten Som man kallade det, alltså alla svenska svenskvänliga krafter ungefär um, Där uh, Åsa Lindberg gick till hård attack Och sen körde hon en offerkoftan Tyckte synd om sig själv för att folk hade reagerat När hon uh, var otrevlig mot uh, Svenskar, Sverigedemokrater, nationalister Allt möjligt uh, Och uh, sen fortsatte det bara i stort ja, sett Alla oliktänkande ja. Liksom. Ja. All, Alla Ja, hon gav sig på Expressen också ja, Jo och så, liksom. Det slutar väl med ungefär att hon varje dag Skrev om hur synd det var med henne ja, men Hon och den här jävla Petter 0K Larsson, Den här gamla är inte, Han är inte gammal Han är ganska ung som vann några jävla Pengar på tv och donerade till oss det är inte samma person Jag har sett att flera som... andra har blandat ihop honom också För ja, jag har fått, mm. för mig att, att han fick arbeta ja, ja. samma med mm. någon annan Petter Larsson då. De verkar vara stöpta i samma form De är väl inavlade kusiner eller någonting men ik på 17 alltså uppenbart på <får> hela fallet. Och ja, hänga hakar och sitter och dräglar och får byta datorer hela tiden för att de går sönder på grund av väta. Men i alla fall det hände ju ingenting. Luften gick ur den där ballongen. Det var ju ingen som hoppade på. Alltså, det var den mest misslyckade kampanj jag har sett. Mm. Ja men det, vad var resultatet man? Ja vi har anmält några sidor. Åh. <får> <Ooh. får> <får> ja. ja men är det någon mer jag som känner att men vad händer alltså, vad var tanken? Vad trodde de skulle hända? ja nej, jag, jag känner likadant Överhuvudtaget själva liksom idén Att nu ska vi som kulturredaktion här Se till att, se till att uh, Oliktänkande polisanmäls det, det tycker vi är en plikt Som de flesta försummar <gör> jag, men, jag tror att hon såg framför sig Hur resten av kulturutabricemanget Och resten av medietabricemanget Bara skulle ställa sig upp och applådera Och Bra Åsa, nu gör du det! Härligt! Istället blev liksom Expressen tyckte att ja, nu går det kanske lite för långt och resten jäspade och twittade och så skrattade hon... så förutom hon... hennes närmaste vänner såklart. Men... Mm. Och sen det här att hon försökte flirta med ljudarna. Ja. Det gick ju inte alls. Alltså, det var inte en jude som brydde sig. De de har ju, de rycker bara på näsan och bara, den där vill vi inte röra jag, jag tror att det är där skon klämmer faktiskt. Uh, och och jag, jag vet inte var incitamentet kommer från. det ska jag inte säga. Men jag tror att det var precis det som, som, som var hennes syfte. Hon har säkert på olika sätt lidit av den här antisemitstämpeln som hon drog på sig då uh, när hon uh, publicerade de här. Uh, ja, dess uh, Johannes Wallströms äh, saker framför allt, äh, ja. Men, men... Jag vet inte, var det hon som, som publicerade de här, uh, den här artikeln om, uh, av Donald Boström om uh, organstölder? Uh, mm. också. Precis, ja. Precis. Ja. Nej, och det, det är klart att sen det ser hon avskild från, från, uh, från vissa håll. Och jag tror att det här var någon typ av knappt ens förstuck ett sätt att uh, liksom säga att tycka om mig Jag Men, ska visa Här, här ser vi ett intressant samband kanske för att även uh, Massetti har ju blivit anklagad för att vara antisemit och judefientlig och så vidare uh, när hon har, när hon har uttalat sig i uh, Ordfront 2003 när hon sa att svenska skolungdomar ska inte resa till Auschwitz för att studera förintelsen utan till Bettlehem för att studera hur förintelsens barnbarn barn praktiserar etnisk gränsning uh, mm. Så att eh, kanske är det botgöring som pågår. Det eller, vända, eller är det som så att hon jämför, nej så här är det kära vänner, hon jämför Sverigedemokraterna som är prosionister med Israels regim som utför för, ä, etnisk gränsning och därför vill Sverigedemokraterna utföra etnisk gränsning i Sverige på samma grund. Jag uh. <laughs> är förvirrad. Det var så hon tänkte. Det var ett antisemitiskt uttalande. Ja, alltså nu, nu, ska inte Magnus, nu ska du inte Magnus förvirra Inte bara Dan och mig Utan alla bara lyssnare också Jag förstår vad du far efter mig Aningen långsök eh, Och på den långsökta bollen Så börjar vi avrunda tycker jag eh, Vi sänder ju lite kortare nu Men det är för att vi kommer sända två gånger i veckan Och är tillbaka nu eh, Redan på torsdag Och det är alltså då torsdag den 10 januari blir det och då ska vi väl försöka hitta någon positiv nyhet också Vi har ju en hel del Vi skulle kunna tagit upp Kurt Linussons första inlämnade motioner och så vidare Men det kan vi prata lite om på torsdag mm, så, så besök radioframåt.se, Skriv gärna på Twitter, Facebook Maila oss radioframmått.gmail.com Vi läser allting Ibland är vi dåliga på att svara Men ibland är vi dåliga på allt möjligt det är så det är. Vi avslutar som vanligt med Du Gamma du fria och så hörs vi igen på torsdag. Hej då!